на приламаному стеблі, і хто знає, як вона ще шкребала поміж базарних рядів. Вона зупинялася над силу, підводила голову, заскалювала ліве з більмом око, і тоді в неї розтулявся рот, у якому стремів один єдиний великий чорний зуб. За нею бігло з десяток хлопчаків, смикали її за спідницю і горлали щосили. «Лукіє, в голові вітер віє! Лукіє, в голові цибуля спіє!» Діти бувають жорстокі, як і голуби, котрі, позбавлені інстинкту збереження виду, забивають один одного до смерті. За єдиною на весь базар ядке видебав чорний і так гарикнув на хлопців, що ті втікали, злякані, принишклі, без реготу і навіть без вереску та крику. «А ну марш, засранці! Це вам у головах позацвітало!» А тоді повернувся до дядьків та кіток, які стовпилися біля бочки з олією. «А вам не встид? Тож ваші!» «Не приведи, Боже, комусь із вас випаде отака старість старцювати по базарах!» Підпилий дядько в куфайці, наопак підбив на потилицю картуза. «Тю на тебе!» «Я тебе як тюкну костелем!» – визвірився чорний, і дядько сховався за вироблені селянські спини. Всі інші ніякого відверталися. Крутилися розігріті до червоного диски телефонних апаратів, крутилися колеса автомобілів, крутилося все МГБ плануючи акцію по захопленню двох агентів невідомої ворожої держави. Запитання летіли з району в область, з області до Києва, з Києва до Москви, а звідти поради та накази. Категоричні, надзвичайні, грізні. З Москви завжди накази тільки надзвичайні та грізні. Телефонні та телеграфні дроти перегрівалися, і ластівки та горлиці, які сиділи на них, обпікали лапки, а деякі падали мертвими. Спочатку майор Круглов, начальник районного МГБ, хотів по тривозі кинути на акцію всі підпорядковані йому сили, але його застерегли, на нього нагримали, його попередили, щоб тільки вислав посилений нагляд та перекрив усі можливі і неможливі шляхи до втечі. За півтори години приїхали оперативники з області. За дві з половиною добулися літаком та машиною із Києва. Наказ з Москви категоричний. Захопити тільки живими. Було укладено кілька планів проведення акції. Від підпалу сторожки за застосуванням протипожежних засобів до атаки з вертольота. І всі відкинуто. Врешті зупинилося на найпростішім, як здавалося, найефективнішим. Яким Коробченко. Він також крутив педалі свого велосипеда. Його одразу ж одіслали назад, аби його відсутність не викликала підозри. Подасть на гору умовний знак про те, що несе вечерю. Перед тим, як вилізти на драбину, він завжди покашлює, а на драбину вилізе найспритніший, найнатренірованіший оперативник з Києва, самбіст і каратист. Відчаюка і блискучий стрілець. Лейтенант наздираєв. За ним почалапають ще двоє. Кине газову бомбу і вмить ока вдареться на горище обамбурить, спантеличить шпигунів і втрьох скрутять їх. Операцією керував полковник Гопаков, важкий, тілистий, з великим червоним, неначе напареним кропевою обличчям, великою, як казан головою, на якій чуб облитів майже довох. Трохи більше його було з лівого боку, і Гопаков зачісував ріденьку кудельку зліва направо. Він упрів і витирав обличчя рябою хустичкою, а коли вона геть змокріла, Підкладкою кашкета. Все відбувалося за планом. Зігнутий, витіпаний страхом Коробченко, у якого тремтіли руки й ноги, хрипко покашляв. Наздираїв ще двоє піднялися по драбині, але далі план полетів шкереберть. Згорища пролунав постріл, і біла щепа, відлуплена кулею, бризнула на голову другого штурмовика. Наздираїв і його помічники позлітали з драбини. Емгебісти розглядали горище. Щепо було сколено аж у горішній частині дверцят. Стріляли неприцільно, попереджувально. Тоді вдалися до мегафона, і з почали обкрикувати горище стандартними погрозами та обіцянками Ви оточені, здавайтеся, за добровільної здачі гарантуємо життя. Горище мовчало. Повторили кілька разів. Хтось радив вилізти на дуба і стрілити звідти для острашки по даху сторожки. Ще хтось наполягав на варіанті з підпалом, але в цей час на горищі глухо вдарив ще один постріл. І тоді Гопаков сказав, «Все, дупель пусто, можна лізти знімати». «А другий?» – крутнув вузькими плечами Круглов. «Я ж сказав, дупель пусто», – констатував Гопаков. «Другого немає», – пішов одразу. «Вже досі в Києві чи чорт то -чор знайде? Чухалися ви, майоре?» У старшого завжди винуваті менші. На горищі справді знайшли лише одне тіло. Перестрашений Коробченко впізнав у ньому того, який називався Миколою. Він лежав тихий, покорений, здавалося навіть вдоволений, тільки тонкі вуста скривлені пострадницьки. Червона крапка на скроні підсумувала тяжку повість його життя. Коробченко дивився на нього перестрашено, одначе і дрібки жалю не випало з його кіптявої, і чорної, як комен душі. Емгебісти й надалі лишили за мертвим кодову назву «Микола», а за тим, який зник – «Лісовий». Потім вони ще раз допитували Коробченка. В того від страху сльозилися очі, тремтіли губи, і паков приховуючи роздратування, казав «Заспокойтеся, товаришу Коробченко, і розкажіть нам». От хрест і бог не знаю, де взявся другий, я його і не бачив. Ми віримо вам, тут ясний день, навіть для дурні. Як став ваш Микола виходити, відкопав рацію і по ній зв'язався. Йому була потрібна допомога, може якісь медикаменти і гроші. Адже гроші він віддав вам. Все це більше колегам, аніж Коробченку. Та віддав, віддав, пропадив вони пропадом, я думаю... Треба було думати тоді, а тепер напружтеся, постарайтеся пригадати, про що вони говорили на горищі. Так не по-нашому. Кілька слів по-нашому. По якому нашому? Гостро. По-українському, щось про погоду, ще й шепотілися, тільки й розібрав Черкаси, філармонія і ще, кажись,